I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love. Yes. Yes. I have a dream looking at that more Slatarina Himletz. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have Välkomna till det, borde du veta, säsong fyra har vi ju kommit hela vägen fram till detta fantastiska, enligt mig själv, frågesportsprogram här på Student Studentradion 92,8. Ni är hjärtligt varmt välkomna. Det är mitten av februari och vi ska dra igång säsong fyra. Alltså. Det känns som en evighet sedan vi började. Idag har vi lite nyheter för er som lyssnar. och Den absolut största nyheten sitter faktiskt bredvid mig. Hon står inte upp. Amanda Bergsjö, ny programledare i programmet. Välkommen! Ja, hej, tack så mycket. Tack, tack. Wow. Ja, Våra tävlande ger er varma applåder. Du är hjärtligt varmt välkommen, Amanda. Hur känns det här? Skitkul, om man får säga, skit. I Det här programmet är allting tillåtet så länge man har rätt. Ja men okej okay, Skitkul, verkligen. Eh, lite nervöst, men kul som baden. Du fall. kommer ju fungera som domare i kvällens program. Ja. Du kan reglerna, det får vi reda på alldeles strax när hon kommer att berätta dem för er som lyssnar. Och för våra tävlande som sitter mitt emot oss. Det är direkt från PTFM's nya flaggskepp Livepodden som är ja, sänds på onsdagar och även, finns även där man hittar podcasts. Moje Mortensson och Samuel Jakobsson, varmt välkomna. Ja! Yeah! Japp, <skratt> <skratt> yep, du är här. Ja, Samuel är här i alla fall. Ja, jag, är jag, här. Väldigt med. jag lämnar sällan redaktionen. <skratt> <skratt> Hej Samuel, du har ju varit med förr. Ja, ja. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, det känns bra. Vad har du lärt dig sen senast du var med i ett och ett, och ett halvt år sedan? Det var ju Inte säsongen. ett jävla skit. Inget alls? Nej, inte det minsta. Nej, vi får se vad du kan i dagens kategorier och även i vem där och liknande. Moje, hur känns det att debutera? Det är lite nervös nu. Jag trodde det inte skulle vara det. Men nu, nu när vi sitter här blir det lite nervigt så. Men, det är ja, ja, Men det är spännande också. Det ska bli kul. Mm. Ska ska väldigt vi ska se hur, hur ointelligent jag är. <laughs> eller något. Spännande. Hey. Amanda, dagens ja. domare, vill du berätta tävlingens moment? Vi har det vill jag. Oss? Jag vill göra det. Mm. Uh, ja, men nytt för den här säsongen är att vi ska inleda programmen med en musikfråga. Och ställa lite frågor just om den låten och... och Liknande. sen följer den klassiska vem där där vi har klippt ihop lite flera så här ljudklipp som med viss logik gestalter en känd person som ni ska då få gissa vilken det är. det blir följt av en nyhetsquiz, och det är där vi kontrollerar om våra tävlande har hängt med i nyheterna i veckan se om ni kan det. Och därefter två stycken kategorier som denna vecka är sport och svenska ord Svenska orter alltså. Vi får se vad som är, kommer fram i den kategorin. Men först börjar vi alltså med musikfrågan och vi kommer nu att få höra en låt i sitt originalutförande. Det är en duo, varav den ena har tilldelats Polarpriset. Vid utdelningen av priset så sjöng en annan duo den här låten. Vad heter de två olika duosarna, om man nu säger det i plural? Dessutom så undrar vi vilket land som är störst på kontinenten som låten handlar om. Åter låten klinga ut. Det har alltså varit lite frågor om den här låten. Så vi kommer inte avslöja riktigt än vad det är vi hör. Utan frågorna var ju då. Vad heter duon som framför den här låten? Och vad heter duon som framförde låten då den ena i den här originalduon vann Polarpriset? Samt vilket land är störst till landytan på kontinenten som låten handlar om. Båda har haft minst ett rätt. Samuel, vilken duo är det som sjunger? är Iggy and the Stooges. Du har det fel. Nej, okej. Okay. Simon and Garfunkel. Det är rätt och det var sin poäng på det. Mm. Jajamän, och sen så är det vilket band är det, vilken duo är det som framför framförde en vad heter det? Cover. Cover heter det. Jag eller bara kopia, det ja, Det är ungefär som så. Ja. Maja, har du en gissning på det? Nej, jag är helt lost mm. verkligen. Det är Amanda, du har svarat på Ja. papper. First aid kit. Mm. Det var de som sjöng Amerika som låten heter. Mm. Som alltså är kontinenten. Och vilket land är störst på den amerikanska kontinenten? Kanada. Det är rätt. Mm. Kanada är störst. Det är väldigt stort. Aa, det sträcker sig ja. långt och det betyder poängställningen efter den. Ja, då är det noll poäng till Moje. Moya... En oh, poäng. En poäng till Moje, oh, förlåt. Och uh, två poäng till... Ja. Samuel. Ja! Bra! <laughs> och nu har det blivit dags för vem där. Amanda, vad är reglerna i vem där? Ja, då är reglerna så att våra tävlande ska lyssna på ljudklipp som vi har klippt ihop. Och den tävlande som kan rätta, för, rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver sedan ner svaret på sin lapp istället för att säga rakt ut så att ni som lyssnar också kan få en chans att gissa. Svarar man inom 20 sekunder så får man tre poäng. Svaret inom 40 sekunder får du två poäng och efter 40 sekunder får man ett poäng för rätt svar. Jajamensan, glasklart. Man skriver ner sitt svar på sitt papper och jag frågar vem där? Och vi kan tillsammans säga frihet när Mandela man dela upp i grundan takstillstånd omstattarn. är frihet mot Afrika. Vi är på gång! Tåget har börjat rulla på rälsen igen Under en månads tid jag försökte ringa hela dagen Försökte ringa hela kvällen Av illa valda vägar väljer jag ju tillfällen är inte lika lycklig det, det finns känslor Min farfar gick i tåget Och han berättade för mig Att den första som blir skjuts de ser ut lite liknande frågetecken faktiskt, våra äh? tävlande. Är det någon som vill säga sitt namn nissa äh, Är det Pugg Rågefält? Det är fel som ja, Maja, har du en gissning? Oj. Ja, det är inte Pugg. <laughs> <laughs> det är inte Pugg. Logic. Äh, jag, äh, jag har ingen aning. Jag är helt lost, verkligen. Rätt wow. svar är thomas Ledin. Men det Okej. <laughs> Som vi hör på slutet av Sommaren är kort. Ja, det, vi, vi hörde klippet, det första vi hörde var Jämtlandsången. Ja. han är född i Jämtland, eh, Thomas Ledin. Sen hörde vi eh, artister mot nazister som sjunger det här i mittland, det här i dittland. Han sitter i styrelsen för artister mot nazister. Jaha. Sen hörde vi Olof Palme tala på ANC-galan som Thomas Ledin var med och drog ihop. Sen hörde vi lite ABBA som han körade för när låten The Winner, the winner Takes It All släpptes. Eh, sen hörde vi ett Att litet inslag eh, om eh, rocktåget som man också varit med och dragit ja. i. Eh, sen hörde vi Tim Bakhtu sjunga eh, hans version av eh, En del av mitt hjärta. Och sen hörde vi honom själv tillsammans med en a kör överraska folk på Stock i Stockholms tunnelbana och sjunga mm. samma låt. Sen hörde vi Farfar gick i tåget med Thomas Redin från hans senaste platta och sen Sommaren är kort som kanske är hans mest kända låt. Jag tyckte det var glasklart ja. i alla fall. Ja. Mm. Men det blir noll poäng till båda. Ingen får poäng. Det beror ju på, på, beror ju på hur man ser det. Det var ändå en stark inledning vill jag hävda på programmet. Mm. Nu har det blivit dags för nyhetsquissen. Amanda, vad väntar nu? Ja då är det ju nu som sagt som vi kontrollerar eh, om våra tävlande hängde med i nyheterna från veckan som gått och då under en minut kommer Peter, Peter heter mm. det, att läsa upp nyheter och tävlande. det tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Det är korrekt, vi börjar med alltså en i taget och det är Moje som börjar, är du redo? Jag är så redo jag någonsin kan bli. Då kör vi. Ett nytt lagförslag i USA föreslår att sexförbrytare ska bli lagligt skyldiga att ha en transparent regnbåge på sina profilbilder på Facebook. Nej, det är inte sant. Det är falskt. En person som i flera år har jobbat med SVT-programmet Antikrundan misstänkt för grov smuggling. Jo, men det känns rimligt. Det är sant. Succéfilmen Frost kommer som musikal. Ja... Ja, det är sant. Webbsidan anti, anti fick i fredag, på fredagsnatten ett virus som gjorde att sidan var oåtkomlig i tre timmar. Nej, det tror jag inte på. Det är falskt. En man i England har startat en Kickstarter-kampanj för att få ihop pengar så att han kan köpa sig ett glas öl på den exklusiva restaurangen 34. Ja. Det är falskt. Ett barn i Malmö fick ohyggliga madrömmar efter att ha visats Alfons Åberg-filmen Alfons och odjuret på sin förskola. Ja, ah, det vet jag. Det är sant. Det är sant. Primärvalet i New Hampshire är över och det har lett till att plogbilarna i staten fått jobba dygnet runt med att rensa upp en miljoner av plakat. Nej. Det är falskt. En ny Harry Potterbok kommer att släppas den 31 juli. Ja. Det är sant. Och det var de frågorna som Moje han med. Nu går vi direkt över till Samuel. Är du redo? Ja, då är. Jag det. det är också. Då kör vi. Barack Obama kommer att avgå som president i USA i förtid för att stötta sin fru i hennes karriär. Falskt. Det är falskt. Inom kort blir det billigare att surfa och ringa när du är utomlands. Under 2014, så kommer den so 2017 så kommer den så kallade roamingavgiften inom EU att försvinna helt. Sant. Det är sant. Den 11 januari kränktes svensk luftrum av ett tyskt flygplan som saknade giltigt tillstånd. Sant. Det är sant. Lionel Richie har lämnat in en stämningsansökan <skratt> mot Adele på grund av likheten i hennes nya låt Hello och hans egen Hello. Eh, sant. Falskt. Det råder akut brist på fryst sperma i landet. Falskt. Det är sant. Biblioteket i Sunda har satt in en hylla med porrtidningar. Det är sant. Det är falskt. Max Martin och Cecilia Bartoli tilldelas Polarpriset. Det är sant. Det är sant. Antalet gatubarn i Göteborg är färre än man tidigare befallt. Det är sant. Det är sant. Två 14-åringar i Falköping har byggt en kopia. Förlåt, av Hitlers bunker i spelet Minecraft. Ja, det är sant. Det är falskt. Det är tyvärr falskt och det var nyhetsquizet. Vi på Peter FM session, programmet där vi bjuder in aktuella och lokala artister som spelar i studion. Med mig Signe Renemar Jansson, Axel Toverdal och Martina Söderlind. För att se våra sändningstider och vilka artister som gästar oss går du in på www.pitfm.se Ett tips är att lyssna på PTFM FM lite senare ikväll strax efter klockan åtta då PTFM FM session alltså är tillbaka idag är det Henrik Niva som spelar i studion. Låten vi hörde innan den informationen det var The Magnets med Killers in a Ghost Town. Du lyssnar på Det borde du veta här på Pita FM Radio 92.8 vi har en väldigt jämn match här mm. i den första åttondelsfinalen där vi har livepodden alltså Maja Mortensson och Samuel Jakobsson som yeah. möter varandra precis. Amanda Bergsjö, ny i programmet äh. Dagens domare, äh. vad är ställningen? Ja, då ska vi se den första musikfrågan då så leder led Samuel med, med 2-1 eller han spann mm. den ja, precis vem vi? ja, <laughs> vid vem där frågan så fick ni båda nollpoäng Va? <laughs> ja. Det gick jättebra och tyckte jag och fick Samuel åtta poäng och Moje fick sju poäng Så totalställningen är alltså 10-8 exactly. ah. Så fort. Nu har det blivit dags för de två kategorierna och vad är det som väntar nu, Amanda? Eh, nu är det de två kategorierna och vi börjar med sport och under kategorierna gäller det att i alla fall säga sitt namn så fort man kan svaret och reglerna är så att svarar man fel på någon fråga eh, så går chansen över till motstånden. Mm. Vi har inga minuspoäng i det här programmet och första kategorin är sport och då kommer vi få höra ett sport. litet ljudklipp till att börja med. Vägen första, det bättre för gayen i försök med det, bold som har kommandot om grepploppet, gay med. Hussain Bolt slår världsrekord på 100 meter. Vilka två andra distanser har han tävlat i individuellt? Samuel. Samuel. Eh, kort och lång. Det är fel. Moje. Du sa 200. Så... Nej, jag sa 100. 100. Ja, så 200 och 400 också va? Det är, det är korrekt. Vad heter personen som uppfann V-stilen inom backhoppning? Viktor. Det måste Det snabbt. Eh, svaret är också fel. Moje, har du, ett, har du en gissning? Per... Nej, äh, jag... är. Det är fel. Det är Jan Boklöf. Vilket år introducerades, introducerades damhockey i de olympiska spelen? Alltså, vilket år var de först med i OS och spelade hockey för damer? Ingen gissning har vi där. Vad är det svar? Det är rätt svaret 1998. Superserien är namnet på den högsta divisionen i Sverige. I vilken idrott? As. Som sagt, det är ingen ja, minuspoäng. Man får eh, gärna gissa. Jag har inte Vi har ingen gissning. Nej. Moje. Ja. Moje. Handboll. Det är fel. Samuel. Okay. Eh, hockey. Det är också fel. Det är amerikansk kortboll. <gårdball> <gård> ah vilken är den kortaste distans man tävlar i i kanotsport? Samuel. Samuel. 100 meter. Det är fel. Moje. 200. Det är korrekt. Ah. Vad är världsrekordet för damer i gång på 10 000 meter? Moje, en kvart kanske? Det är fel. så ja, var 10 Men... mil på en kvart, exakt. <laughs> en timme? Eh, nej, det är också fel. Vem var närmast? Rätt svar är 41 minuter och 56 ja, sekunder. Ja. Man hade fått rätt att man svarat mellan 40 och 45 ja, minuter. Magnus Murin är känd för sin fantastiska bandykarriär. I vilken klubb spelade han under sitt sista år som bandyproffs? Nej, Ingen, nej, nej. Jag heter Moj, och jag kan inget om André. Oh, det var svaret Sandviken. <skratt> ja, och Sandviken är för övrigt en stad som Thomas Ledin bott i. Shit! Du vet det. Eller han kanske bor där just nu? Det du vet jag faktiskt inte. Ja. Ja. Ja. Nu är det dags för svenska ortnamn och nu gäller det för er att svara på frågan som vi nu kommer att få höra. Hej! Hey. Hey. Vet ni var rövhålet ligger? Rövhålet? <skratt> <skratt> <skratt> Hej! Mm, det var frågan. Har du någon gissning? På var rövhålet? Var ligger rövhålet? Alltså, du står ju mitt emot mig och jag vet <laughs> vad jag har mitt eget. Men jag säger Småland. Det är fel. Moje. Jag tror på eh, Närke. Det är fel. Det är några Dalarna. Lund är som bekant en stor studentstad. Men vad betyder Lund? Samuel. Samuel. Ett här, som en glänta fast inte. Fast mm. tvärtom. Nå, en samling träd. Det går nog över Ja, det går över Måje. Ja, inte det är en, en liten öppen fläck omringat av träd Vi, kan inte riktigt, vi söker ja. ett annat ord För ja. har ju rätt, men vi söker ett annat ord Du säger skuxdunge. skuggsdunge Namnet Jo kommer från Piteälv Men vad betyder Pite? Ett anagram för Fan vad gott det med palt <laughs> Det är tyvärr fel, Moje Det är säkert en bergart eller något Nej, det är Pita på samiska och det betyder Brandstrand, vid Älv eller Sjö. Mm. Sveriges hörde. huvudstad heter ju Stockholm men varifrån kommer Stock? Det Samel. Det. Samel. Skogen. Det är fel. <laughs> du har rätt fel. med ändå fel på frågan. Ja. Man tycker att jag borde veta men jag jag tror att det var en sån här grej som man inte, inte riktigt visste, men det vet ni kanske. Mm. Mm. Jo! Är inte det? För man byggde broar av sånt. Nej. Nej. Mm. Eh, då säger jag, från det polar eller stockar som fungerade som spärr mellan Mälaren och Saltsjön. Mm. I vilken kommun ligger orten Köttkulla? <skratt> Samuel. Samuel? Småland. Nej, det är fel. Det är ingen kommun. Nej, det, är ingen kommun. Nej, det kan vara en. Så det upp på hur man ser. Det är i Sverige. Moje. Um, Vi gissar på Åkersberga. Det är fel, det är Hamn. Ja, okay. Vad betyder vollerim? Ni får svara, om ni vet. Um, Samuel. Samuel. Köttkulla. <laughs> det är tyvärr fel. Det är korrekt. du Ja, jag tror att det är typ tyska för varje som rimmar. Eh, nej, det är plats där man, eh, vattenströmmar snabbt utan att fåsa. Så är det. Och snart kommer vi få reda på vem Vad som har vunnit. God. Axel sjunger Super 8 här på PTFM-studentsradion 92,8. Och eh, det har faktiskt blivit så här att det är väldigt jämnt i den ja. här tävlingen. Amanda, vill du eh, berätta hur det går? Ja, det står ju 10-10. <skratt> så att vi måste ha en utslagsfråga. Det är dags så. för utslagsfråga. Det här händer inte jätteofta i det här programmet, men nu händer det och det är dags. Frågan lyder. Vad Frågan kallas lyder. Västerås ibland? <skratt> vad kallas Västerås för? Oj, vad Västerås kallas för? Ja, mm det kallas för eh, Westeros fel. Fel. Eh, menar, central livstad? Det är Gurk gurkstand. Känner du till några gurkor? Mm. vi får ta nästa i Lidköping kan man besöka Läckeslott och i landet finns flera orter med Köping i. Vad betyder Köping? Samuel. Oh, Samuel. Uh, ställer man köper på, handelsstad i handelplatsen. Det, det är rätt. Han vinner. Samuel vinner. Samuel med 11.10 mot Moje. Det här är fruktansvärt. Ja. Moje, hur kändes det här nu? Aa, det på aa, det, känns, det känns jobbigt. Det är hårt. Det är hårt alltså. Nej, jag vet inte hur vi ska... Ja. Vår vänskap är förstörd för evigt nu. Jag kommer ni, kommer hur ni kunna gå vidare? Nej. fungerar nu. Nej, det kommer inte. Det blir inget mer nu. Men flaggskepp går, <går> Sorry, i graven och <går> <ut>. <går> vems fel är det Peter? Vem fel det Peter? <går> ja, vi gjort till Samuel som i alla fall går vidare till kvartsfinal. Ja, just det. Ja, grattis. Får vi att möta vinnaren i nästa vecka och då får ni lyssna 1803 på PTFM eh, strandradio 92,8. Det här var det det borde du veta. Hej då!